Nou volg die laaste uur in die vroe dood van een laventlaan, wat behalwe rook, dobbel, lekker eet, onbedrink en alle mooie vrouwens die hoofdmaak, voortreflik dans en die speel van wals op een vleelklavier, terwille van hierdie mooi wereld nie baie anders kon doen nie, hoewel hy bijkant sy hele tyd op colleges en universiteiten deurgebring het. Ons het hier een getoende exemplaar van een laventlaan en hy was die sien van tamelijk reik ouwers wat al veel belovende, buitengewone vertroetelde sien natuurlijk maar, nat, maar net laat studeer het zodra hy die ABC geleer het maar so dat die teerknaapie wat met die zwaar studie van die Latijn dit toch maar nie moeilik sou heen nie, was hy ten eerste in een baie goeie kosheids onderdak gebring, so dat hy behoorlik te eten sou hee en in natuurlijke opzicht sou toeneem. Natuurlijk nie in weisheid en genade voor, ja we en die mense nie, maar slechts wat sy lichaam betref. En, en, om te voorkom dat die, en om te voorkom dat die inspannende studies om al te veel sou uitbid, mag hy elke jaar dubleer of herhaal in geval hy nie in staat sou wees, natuurlijk met baie weinig inspanning om een leergang in een jaar te dierloop nie. Voor die doel word telkens ook die professore by name op die laare skole op passende weise gepaai en was daar vir elke onderwerp een sagmoedige huisleeraar aangeneem. Op hierdie manier pamperlang die mens ons student veelis waar, maar net dier die laar skole heen. Daar word hy... Ag daar word by hom op die manier maar net weinig of niks in sy hoofde gebring nie. Die gevolg daarvan was dat hy later op die hoërskole bly vassteek het. En omdat hy gewoonlike hekke aan studeer gehad het, lê hy hom dan ook hoofsaaklik toe op die hierbo genoemde vrye kunste, by name op die roek, dubbel, buitensporige eet en drink ensvoorts. Nadat hy sy studies voltooi het en ooral middelmatige examens afgeleid, beproef hy weliswaar sy geluk in die kanselarei, ambassade. Maar die lucht van die papieren en die ink staan om die anie, van sy moeder krij immers altyd soveel geld, dat hy ook sonder kanselarei een leven as ‘n kavalie en metgeselfe met dames by danse kon lei. Daarby maak hy alle edelmeisies die hoof en maak hy hyveliks aan die een na die ander waar dan ook gebeur, dat sywe vir die opwek van verwachting, verwachting op hulle hevelik baie van die dier om aangebode liefdes inderdaad in verwachting, maar sonder hevelik raak. Behalve vir hy liefdes wat met blinde hoop en daardoor soos opgemerk dikwels met die weeles waar onangename maar daarenteen levende verwachting bedeel word, le ons staatsman om ook toe op ander vrouwelike wesens wat hy sonder om eers met hulle oortrouw te spreek en hoop te wek, altyd vir een klein vergoedingkie kon kry en waarby hy nie bang hoef te wees dat die skoonhede dierom in ’n ander staat van verwachting so raak nie maar daarby gebeur hy dan ook dikwijls dat hy met syphilis in alle grade te make kry en tenslotte so jywig dat selfs die mees ervare arts op die terrein om geen advies of hulp meer kon bied nie. Algehele uitdroging van die natuurlijke levensappe was die gevolg van hierdie lighartige leweweise vir welke kwaad ek die Heer by die skep van die wereld helaas sywer vergeet het om geneesende in dit te skep. Vandaar dat ons klein lavenkel haan, om as ook Nolens volens gereed moes maak, om te sterwe. Natuurlijk wel, een baie onangename verskynsel vir moediese jongeling, waar die wereld met haar soete ver... wienis, ge... wienis vreegde so buitengewoon lief gekry het. Maar dit is nou eenmaal so, dat elke in die weg van die vlees moet gaan. En so moes ten slotte ook die lavenkel wat sy grootste saligheid in die vlees ge gevind het, des te meer die eindelike weg na die vlees gaan. Kyk, kyk net na die bed, hoe hy homself krom trek en in een gekrimp en na lig en water snak, maar hy kry niks meer na binnen nie, omdat al sy slikspier uitgedroog is en nie meer in staat is om ook maar een druppel water na sy maag te bring nie. Sy asem is kort en baie peinlik omdat die longe al bykans kans heel te mal verdroog het. Ook sy stem is heel te gebaars. Slechts kort, krakeloose halwe woorde kan hy nog onder groot pijn uitstoot. En daarby klink die klang soos die van ’n slechte vagot in die hande van 'n leerling. Hy sy nog wel soos een laventelhaan wil vloek en ten slotte ook nog wel enkele geleerde frases uit Voltaire of so Walter Scott wil stammel. Maar die algehele uitdroging staan het nie toe nie. En die jywige pijne in alle verborge levensoekies gee hem ook nie tyd om sy gedagtes nog een keer in die doel op een punt te concentreer nie. Vandaar dat hy daar stom en roggelend le, slechts af en toe stoot hy skrilkraak van een vagotklank uit sy volkome uitgedroogde keel. Kyk, so verloop die einde van sylke woestelinge op aarde dikwels En omdat ons aan hierdie kant oor niks meer te bekyk het nie, ook niks meer te bekyk het nie, omdat die dood enige oomlik kan intree, sal ons onself dadelijk na die ander kant wend en kyk hoe ons man daar sal binnenkom. Kyk, daar is sy bed, net soos op die wereld. Nog steeds leie hy op die manier daarin, maar tegelijkertijd sien jylle sy, by sy bed een engel staan met een brandende fakkel in sy hand om net die om met die geestelike vlam daarvan die laaste drippels levensap van die laventlaan te vernietig. By sulke mense verskyn daar maar een engel, omdat die siel en die geest by hulle so goed as dood is. Slechts die virgengel, wat oor die vlees en die senewees aangestel is, het hier iets te doen, namelijk dat hy die vlees en die senewees geest so jywig moendlik pijn weinig en brand, om daardier die uit een gerafelde sielereste en hierin die eveneens verbruiselde gees in die senewegees terug te drijwe en op die manier die aldus stervende mens tegen die eeuwige dood te bewaar. Hy, die engel, sal by hierdie mens ook niks sê nie, waarom slechts met sy fakkel vanuit van die natuurlijke wereld naar die geestelike wereld oorbrand. Dit is wat daar gewoonlik met hierdie mense gebeur en ook moet gebeur, omdat hulle sonder die laastige genadige ingryp, hulle jylle bestaan sal verloor. Hierdie handeling is die selfde as die in die aangetekende heidense sage van Prometheus, want die meer geestelike ingestelde oormense het zodanige verrichtinge in die geesteswereld gesien, wat destijds evenwel baie meer sporadies voorgekom het as in hierdie tyd, wat baie sinneliker is as Sodom en Gomorrah. Daarvan, daarvan het dan ook nog sages bewaar geblei, wat echter na enkele duisende jare uiters misvormd geraak het. Hier dien om ook weer die Prometheus aan in sy eindelike nie misvormde werk, Maar kyk, nou het die eensame Engels sy werk voltooi en die vlees van ons bon wie wand, perewaaier, blyk geheel en al tot as te verbrand het. Kyk nou, ei die as verhuis baie langsam en traag, geen prachtige verjongde voel Phoenix nie, o nee, maar dom aap, wat lyk soos sy ou afgeleefde bobbyaan. Hy is heeltemaal stom en kan slechts iets wat sien. Die dierlike uiterlijke vind sy oorzaak in die feit, dat sylke mense gedierende hulle woeste lewe, die fijnere spesifieke mense siele deelkies, volkome dier hul welis verspil het, en slechts die grover dierlike deelkies oorhou. Maar hierdie man het die ten minste nog oorgeblei. By hierdie man. Maar daar is ander, wat ons self door die afskiewelikste amfibie verwerk, By hierdie mens is die water van sy leven ook nog nie vast te stel nie, want nou moet hy, soos jylle gewoordelik sê, die weiding in, en word hy oorgedra aan die geeste wat oor sylke ontaarde dieres die, die gestel is. Misschien speel hulle met baie fluit in 100 jaar kla om hierdie siel weer een menselike gedaante, gedaante te laat aannem. Meer kan daar nie oor hierdie siel beskryf word nie, daarom die volgende keer een ander voorbeeld.